Але більше бігти не було куди Після четвертого дзвінка Двері спробували відчинити ззовні Ці хлопці, очевидно, не збиралися йти просто так І тут Петруня зрозумів свою помилку Він заблокував замок із середини А хлопець, який шурхав відмичкою, зрозумів це А звідси ж висновок У квартирі хтось є Сам собою замок не заблокується, просто відчиняти не хочуть. Петруня забігав по балкону, як вовк, якого загнали на пропорці. Стрибати не можна, страшно та й смертельно, але здаватися тим, що за дверима ще страшніше. Він приречено звісив голову з балкона, повернув її праворуч, і його сінило. Їхній балкон з'єднувався загальною стіною з сусідським. Якщо перебратися туди, то можна потрапити в квартиру до сусідів. А жили ці сусіди в іншому під'їзді. Химери архітектури. У двері вдарили легенько, перевіряючи їх на міцність. Кілька вправних ударів, і вони вилетять до бісової матері. «Відчиняй по-доброму!» – почулося з-за дверей. І Петруня вже не думав про те, що сусіди можуть бути вдома і стати на заваді його планам. Треба поспішати, інакше – смерть. Він міцно взяв рюкзак за лямки, звісився з балкона по пояс. Суміжні краї балконів видавалися вперед, утворюючи гострий кут. Розкачавши рюкзак, Петруня порахував подумки до трьох і на числі три висадив рюкзаком засклену раму сусідського балкона. Не без побоювань, розтиснув він руку, але все вдалося. Дорогоцінний рюкзак гепнувся на підлогу по той бік бетонної перегородки. Зовні більше не попереджали, двері застогнали від міцного поштовху. Петруня став на табуретку, зняв з гачка один кінець мотузка для білизни і намотав його на ліву руку. Потім обережно, спираючись вільною рукою на перегородку, виліз на бильця. Не дивитися вниз. Від чергового удару брязнуло віконне скло. Петруня підняв ліву ногу, вона зависла у повітрі, шукаючи опертя. Нарешті він відчув, що носок намацав тверде і посунув ногу вперед, одночасно перекадаючи на той бік ліву руку, а слідом за нею рвучко-тулуб. На якусь частку секунди він утратив рівновагу, мотузок вп'явся у шкіру, але ось він уже стоїть розкарякою між небом і землею, лаючи подумки ідіотів, які не вміють будувати будинків. Після третього удару двері майже піддалися. Петруня порізав розбите скло долоні і заскавучав від болю, але руку не відсмикнув. Намацав у повітрі і знайшов точно такий самий мотузок, котрий можна зняти з такого гачка. Стиснувши зуби, він обмотав мотузком ліву руку, відчуваючи, що від крові вона стала слизькою. Обережно він почав просуватися вперед. Ось, права нога вже в повітрі, мотузок сповзає з вологої від поту правиці. Ривок! Йому здалося, що лівої ноги в нього вже нема, але зараз це неважливо. Він, дригнувши ногами, боком упав прямо на рюкзак, дряпаючи ноги через штани рештками скла. Він уже не чув, як разом зі зруйнованими дверима до квартири ввалилися хлопці майора Харченка. Рука боліла, і саме біль підштовхнув Петруню, і він скочив на ноги, підхопив рюкзак, легко відчинив балконні двері, Нікого немає вдома. Вхідні двері теж легко відчинилися зсередини. Коли він біг по вулиці, йому здавалося, що на хлопця, що біжить, не розбираючи дороги, з великим зеленим рюкзаком, обертаються всі перехожі. Питько Кролик дивився на Стаса широко розчахнутими очима. «Ви що, подуріли всі сьогодні? Хто це всі?» Ти, Петруня твій, припустимо, прибігав він сюди близько години тому, припустимо, машину брав, той що. Кролик працював у комісіонці, недалеко від центральної площі. Іноді Петруня збував йому деякі ходові речі. Він повернеться сьогодні. Я сказав, що через три години тачка мені самому потрібна. Він бив себе у груди, що поверне.